Поклинутий своїм ділом майстер не дозволяє собі втратити ані секунди. Ніщо не здатне відволікти його, коли він, компонуючи сторінку, приміряє набір, сюди й туди переставляє гранки металу, виймає або заганяє шпони. Чоло зрошене потом, весь він увага, зосередженість. І так від моменту, коли стане до роботи і допоки надійде час перерви. Аж тоді Генріх Теодорович витри руки об свій замащений, ніби ковальський фартух, і кругле обличчя його просвітліє полегкості. Тепер він дозволить собі культурно перепочити. В такий час ми побачимо Генріха Теодоровича в нашому редакційному скверіку. Де він неквапом візьметься за свій передобідок, що йому в каструльці принесе з дому білявенький йоган синок, недокрівне і зворушливе у своїй любові до батька німченя. Генріс Теодорович щасла тих, хто змушений був покинути затероризовану фашистами Німеччину, і кому надано притулок у нашій країні. Опинившися в друкарні Червоного степу, Генріх Теодорович при всій своїй вайлуватощі, маленьким червом він спершу нагадував нашим дівчатам буржуя з плаката, швидко освоївся з новим своїм становищем, і хоч з нашою мовою він поки що не дуже владах, проте в редакційному невеликому колективі прибулиць із Гамбурга, одразу відчув себе рівним. Престиж і пошана людей дались йому якось природно. І сталося, треба думати, найперше завдяки добродушній, покладливій вдачі Генріха Теодоровича та винятково цінному для друкарні його професійному вмінню майстра-поліграфіста високого класу. Натура своєрідна, і Генріг Теодорович без крайньої потреби у наші перепалки встрівати собі не дозволить. Хай у нас гомін чи навіть щось схоже на сварку, а він, тримаючись у стороні, мовчить. Однак і мовчить він якось прихильно і змістовно. Це теж викликає до нього нашу симпатію. Чи завжди ми належним чином оцінюємо уживчивість людську, ненав'язливу тактовність у ставленні до колег, сумлінність у роботі позбавлено будь-якої крикливості? А усе це нам якраз і відкривалося у нашого небалакучого метрантажа. У гості йому нема до кого ходити. Тимто Генріх Теодорович. І в недільний день буває навідається своїм причепуреним синочком до друкарні. З'явиться такий солідний, сповнений почуття власної гідності, вдягнений святково неодмінно при галстуці. Разом з нами неквапом переглядатиме він свіжу пошту на редакторському столі, доки знайде свою сайтунг яка видається німецькою мовою у Харкові. Цю газету Генріх Теодорович читатиме потім разом із сином у затінку редакційного скверика, де вони обоє влаштуються на лавці, що її спорудив Никін Тихонович, наш дід-сторож, якраз навпроти млинового жорна. «Схилившись лобами, батько і син проштудіюють», свою цайтунг від початку до кінця. Читаючи, зрідка перемовлятимуться між собою, і думки їхні в цей час, ясна річ, будуть далеко на заході. Спостерігаючи за ними з відчиненого вікна редакції, ми з Киріком іноді намагаємось уявити дотеперішнє життя цих людей. Юність? Генріха Теодоровича, постає для нас в героїчному світлі. Бо перше бачимо пролетаря із Заходу, того, хто бойові прокламації набирав у своїй гамбургській друкарні, а нині відірваний від рідного краю опинився волою випадку.